Tak budeme se zabývat tím textem, co jsem přeložil a má někdy vít. Kdy to nevím, ale je to na cestě. No a ten text existuje pouze bohužel v klasické čínštině. Jmenuje se Vystání víry v Mahajanu od velkého jogína, který se jmenoval Ašva Gosha. Nejenom, že byl jogín, byl tež velký básník, dramaturg, a propagátor buddhismu a patří do každé linie vlastně bodhisatvu, přestože vlastně byl sarvástivádin, což je. To, čemu se říká takzvaná Hina Jana, ale Hinayana, Mahayana, všechny tyto rozdíly, my se jich nemusíme držet. Učili, naučili jsme se, že Mahayana znamená i ta právě ta jedna mysl, hm? která nás veze všechny. Hm? No, ale přesto tento spis patří do Mahajánové tradice a v Mahajánové tradici, jak asi víte, máme dvě, dva filozofické systémy, které na sebe navazují a doplňují se. To je systém, který dal dohromady filozoficky Nagarjuna, jeho student Aryaveda a Aria Deva a potom máme systém pouhého vědomí, který na začátku dal dohromady Asanga filozoficky, ale existoval dávno před Asangou. Asanga dal dohromady tradici pouhého vědomí na základě Vědomí, které je proměnlivé, nestálé no a tomu se říká álája. No a pak je tradice mahajany velice důležitá, která navazuje na tantru a na vlastně všechny populární formy Mahajánové praxe dnes, ať už v tibetské tradici, tak i v čínské tradici, hm? zen. Tientae, Huayen, hm? no a v Tibetu pak eh, Maha Sandhi neboli Dzokchen, hm? Maha Mudra, no a eh, Sakya systém, Hevajra Tantra, hm? no. což je Lamdre, hm? cesta důsledku. Hm? místo, cesta, příčin, No a e, tyto systémy jsou založené na tom, co se teď začínáme učit, a, což je vlastně ten prevládající směr. A to je e, pochopení buddhismu neboli pochopení závislého vznikání, na základě hm, přirozeného budovství, kterému se říká eh, Luno Tatágatu. Hm, to Luno Tatágatu je vlastně ta podstata hm, naší mysli, která je takovost neboli prázdnota neboli tělo darmy, které je v nás zakryté, ovšem v budhově je plné, odkryté a bez zábran. V našem případě mají zázn. máme zábrany a ty zábrany to je náš stres, to je náš, eh, naše nepochopení eh, přirozeného stavu. No a to nepochopení přirozeného stavu je neskutečně hluboké. Hm? Čím více pokračujeme v naší praxi, tím si uvědomujeme. Hm? Těch všech vazeb, od těch nejhrubších začínáme, až se dostaneme po ty nejjemnější. No a to jsou přesně ty vazby, které nás dělí od čisté země. Vlastně Mahajána je v čisté země a ta čistá země není nic jiného, než podstata nás samotných. Hm? Ať už to nazveme nirvana nebo v nedualistickém pochopení takovost. Hm? Čili máme Závislé vznikání založené tradičně na karmě, který na nepopírá. Pak máme závislé vznikání založené na vědomí. To jsou dva systémy pouhého vědomí. Na vědomí, které je nestálé. No a pak závislé vznikání založené na vědomí, které je nic jiného, než takovost sama, a to je to lúno, ta která které v nás je s prekážkami, které nejdříve jsou hrubé. No a pak se stávají čím dál, tím jemnější, jestliže pokračujeme z hlediska Mahajány v nedualistickém pochopení praxe. Čili nejprve odstraníme nevědomost na základě pomíleného názoru a pomíleného rozlišování. Hm? No a pak pochopíme tu nedualistickou praxi, což kdy vlastně nevědomost přestává být hm? překážkou. Protože pochází stejně jako všechny jiné věci právě z toho jednoho vědomí. Hm? No a Budha právě je symbolem tohoto vědomí a to vědomí se vysvětluje v této tradici jako hm? dharma káya, dharma tělo dármy, Dharma kája je synonym prázdnoty, synonym takovosti, synonym věcí tak, jak jsou, dharmatá, synonym elementu dármy. No a teď Jelikož nemám překlad, tak se budu snažit ty základní koncepty předat na základě textu samotného, který mám tady v čínštině. A budu se snažit to překládat někdy ne doslovně, ale podle významu. Tak tento spis má pět dílů. Ten první díl vynecháme, to jsou důvody k sepsání tohoto textu, to nás přímo nezajímá. Pak další je vlastně to základní význam hm? ve zkratce, no a pak vysvětlení tohoto základního významu, pak překonání. pomílených praxi a vyvstání víry na základě praxe správné víry. No a praxe správné víry je vlastně praxe těch páramí, dokonalostí. No a pak povzbuzení k praxi, jestliže ty dokonalosti začínáme chápat a tu výhodu těch dokonalostí chápeme. No ale pro nás, Teď v tomto momentě nemůžeme všechno rozebírat. Požádali mě v Tibet House v Praze, abych na tento text učil, tak to budu možná učit v internetu. A teď jenom krátce, aby jsme to mohli spojit s tou meditací, kterou provádíme, což je vlastně... Úvod k nedualistickému pochopení meditace. Hm? No a to jádro toho se vysvětluje takto. Co se týče Mahajány, hm? všeobecně řečeno, Mahajana má dva aspekty. Nebo dva druhy doslova. Až Vagoša je básník, tak to muselo být neskutečně krásný, ale v sanskritu. A ptá se vždy sám sebe, hm, jaké dva aspekty. No a vysvětluje dále, je to aspekt dármy. To jsme. Se. první to, to vysvětlím. Aspekt darmy a aspekt významu. Arta. Dharma a arta. Dharma. A arta jsou zpřízněné významy. Proto jsem mluvil o tom, že nemůže být žádná podstata, pokud nemá nějaké charakteristiky, které my ji můžeme pochopit. Bez charakteristik my nepochopíme podstatu. No a pokud nemáme charakteristiky, no tak nemáme ani použití ty podstaty. Aby ta podstata, což je prázdnota, takovost, měla, byla nějakým způsobem pochopena, musí se vyjadrovat, Těmi obrazy nebo eh, vyjádřením. Hm? No a to je její použití. Hm? No a to je, máme trojici, stejně jako v křesťanství, máme základ, máme eh, to, co ten základ hm, vysvětluje, to, co můžeme charakterizovat. Ten základ mi charakterizovat nijak nemůžeme, hm? protože je nad všemi slovy, nad všemi obrazy. Hm? No a to, co charakterizovat můžeme, to je tež použití toho základu. No a to je ta trojice. Hm? Bud skutečný Buddha je právě, hm? To, co se nedá chytit, to tělo dármy. Hm? No a dárma je to, co eh, můžeme nějakým způsobem charakterizovat. To jsou ty ctnosti, ty prázdnoty, bez pochopení ctnosti, prázdnoty. Prázdnota nedává žádný smysl, prázdnota by pak byla pouhý nihilismus, že ano? Hm? Aby jsme tu prázdnotu ocenili, musíme poznat její cnosti. No. A prostředkem těch cností, těch eh, prostředků, hm? prázdnoty, hm? těch obrazů, ve kterých se vyjevuje, hm? jo, pak poznáme, její použití, což je sanga. Hm? Sanga těch, kteří vlastně usilují o pochopení té podstaty hm? na základě takovosti. Ta podstata se nedá oddělit od její vyjádření. Forma a prázdnota. Učíme se každý v recitaci, každý večer a každý ráno. Hm? Forma je prázdnota, prázdnota je forma a stejně tak i naše počitky hm? a tak dále, naše vnímání, počitky, naše vůle hm? a faktory vůle a naše rozdělující mysl, to není nic jiného hm? než ta prázdnota, hm? ale my Jí poznáme jedině, kdy si, že poznáme ty cnosti ty prázdnoty. Hm? Bez toho prázdnota nedává absolutně žádný smysl. A ty cnosti, ty hm? v té prázdnote je v pochopení prázdnoty je správná praxe těch dokonalostí, hm? protože dokonalosti nepatří jednotlivci, hm? dávání, hm? disciplína, hm? přijetí neboli tolerance, správné úsilí, hm? koncentrace, správné poznání, hm? všechny tyto vlastnosti nepatří žádnému jednotlivci, ale patří právě ty podstatě, hm? která je neuchopitelná. Hm? No ale uchopuje se právě v těch jejich cnostech. Hm? No a právě proto darma a její význam hm? To, co se uchopit nedá a to, co se uchopit eh, též nedá, ale můžeme poznat toho, ten význam toho hm, správným rozdělováním a na základě správného rozdělování, správného praxí, hm, čili eh, ty dva aspekty Mahajány je darma a význam. Hm? Jsou dva překlady toho, Shikšananda a Paramarta, já používám překlad Paramarty. Shikšananda, ten druhý příklad, říká darma a to, co má darmu. Hm? Ta prázdnota je něco, co se nedá chytit, ale to, co má darmu, to je naše zkušenost. Naší zkušenost my můžeme, v naší zkušenosti, my pochopíme to, co se nedá chytit. Hm? Čili naše zkušenost má nějaké vlastnosti, ale to, co je skutečně darma, to se na základě, to, co je skutečná prázdnota, to, co nemá žádnou formu, žádný obraz, žádné jméno, hm? to, pak dává právě he, těm, tomu, co má význam, dává tomu hodnotu a je to od toho neoddělitelný. Hm? No a jak je to vysvětleno? To, co se nazývá darma, to je vědomí nás bytostí, hm? bez vědomí bytosti, bez mysli bytosti. Žádná darma nemůže existovat, protože my bytosti dáváme význam. A my jsme bytosti, protože dáváme, máme mysl. No a mysl dává naší zkušenosti význam. Bez mysli naše zkušenost a naše mysl žádný význam nemá. Hm? Je to tak? Vidíme to jasně. A tato mysl bytostí. Hm? Ta je sumum bodum, ta vlastně obsahuje v sobě hm, veškeré hm, fenomény, jak světské, tak i nadsvětské, které vedou eh, fenomény, které nás udržují ve světě a fenomény, které jdou nad svět. Jo? To znamená laukika, to, co patří světu, a lauku tara, to, co svět, rámec světa transcenduje. Hm? Je to jasný? Čili eh, tato mysl bytostí, toto vědomí bytostí, obsahuje veškeré, veškerou naši zkušenost, ať už je to světská, ať už je to na světská. Hm? Veškerá naše zkušenost je obsažena v té jedné mysli. Hm? Všechno, co zažíváme, vlastně je na základě právě ty jedné mysli. A na základě této jedné mysli hm? význam hm? Mahajány, hm? Mahajana je mysl všech bytostí, na základě té jedné mysli význam Mahajány se nám vyjevuje hm? forma, se nedá oddělit od... Mysli, mysl se nedá oddělit od formy. Hm? Stejný jako to je učení Pragya paramita transcendentální moudrosti. A to je základ Mahajany. Hm? Na základě transcendentální moudrosti máme velký soucit. Hm? Čili my praktikujeme tak, že světské a nadsvětské všechno se je na úrovni jedné mysli. Tu úroveň jedné mysli, která je tělo darmy. Z hlediska této jedné mysli my jsme rovní se všemi Budhami, se všemi bodysatvami se všemi osvobozenými bytostmi. Hm? Žádný skutečný rozdíl nemůže existovat. Kdyby byl skutečný rozdíl, hm? no tak pak by eh, ta mysl nedávala význam, protože právě ta mysl hm? je celek. Ať už zahrnuje světské fenomény, tak i zahrnuje nadsvětské fenomény. Hm? No a to je poetický styl, on se vždy ptá sám sebe, velký básník vždycky ho zmluvá sám ze se sebou hm? a v Indii filozof se nazývá básník, básník se nazývá filozof, proto je indická filozofie i čínská filozofie, tak poetická. Hm? To jsou básně. A proč je tomu tak? Protože právě charakter této jedné mysli není nic jiného než takovost. Hm? Takovost znamená tatata. Ta, ta. V čínštině se tomu říká žu. Hm? Ta takovost je opravdová, protože v ní budhové přichází a odchází. Hm? Proto je opravdová. Hm? Tathagata gata je slovo pro Budhu, synonym Budhy, hm? probuzeného mysli. A ta probuzená mysl, Přichází a odchází v takovosti, a to se učíme. Hm? Čili ta jedna mysl má charakter právě ty takovosti, hm? ve které přichází všechny jak světské fenomény, tak i nadsvětské fenomény. Hm? No a ta mysl, která je opravdová ve smyslu takovosti, nemůže se k ní nic přidat, k prázdnotě se nedá nic přidat, od prázdnoty se nedá nic odebrat. Prázdnota zdánlivě přichází, zdánlivě odchází, ale pouze zdánlivě. Zdánlivě je Jednota, zdánlivě je rozdílná, zdánlivě odchází, zdánlivě přichází, zdánlivě je nestálá, zdánlivě je stálá. Je jedna mysl, protože ať se snažíme jakkoliv, naše myšlení my nemůžeme chytit. Právě proto je to Opravdová žu. Žů znamená takovost. Opravdová takovost. Dženžu. To je krásný význam. To, co zdánlivě přichází, zdánlivě odchází. To je skutečné. To je ta tágata. Ta tágata je ten který přichází a odchází v takovosti. Přicházet a odcházet v takovosti znamená zdánlivě přicházet, zdánlivě odcházet, zdánlivě přichází, zdánlivě odchází, aby hm, manifestoval právě ty kvality takovosti, bez kterých my ty výhody takovosti, to použití takovosti, my vůbec nemůžeme pochopit. tak proto ta jedna mysl, která patří všem bytostem a která dává význam naší zkušenosti, bez mysli žádný význam není, proto bytosti jsou významem světa, bez bytosti svět žádný význam nemá. To je rozdíl mezi tím, co přístupem vědy a přístupem náboženství, vlastně, nebo to, čemu se říká náboženství. Náboženství nepotřebuje Boha. No a to náboženství, to je joga. Hm? A pro buddhisty z nedualistického hlediska ta yoga je hm? spojení s právě s tou takovostí, která má skutečné vlastnosti, skutečné cnosti, hm? protože ty cnosti nepatří, jestliže chápeme buddhismus, cnosti nemůžou patřit nějakému jednotlivci, ten jednotlivec nemá žádné vlastnosti, protože od samého počátku je mílná představa. Ale ty pozitivní vlastnosti existují, ale nepatří jednotlivci, jak diamantová sutra v Číně, obzvláště lajíci. Terevádový tradici my recitujeme a učíme se na spamět Satyapatánu sutru, čínské tradici, obzvláště diamantovou sutru. Ano, to je význam ty diamantové sutry, hm? že veškeré cnosti nemůžou patřit jednotlivci, protože jednotlivec od samého, ať už ve formě duše nebo ve formě eh, jáství, v jakékoliv formě, hm? z hlediska buddhismu, není eh, představa, která odráží naši zkušenost. naší zkušenost z hlediska buddhismu je přicházení a odcházení právě v té takovosti. Hm? A ty vlastnosti patří ty takovosti. No a ty vlastnosti takovosti právě vyjevují to, čemu se dá říct tý, to znamená čemu se dá říct základ nebo podstata Hm? ty vlastnosti, takovosti, to znamená, že forma je takovost, mysl je takovost, hm? to, co, ta takovost se nedá oddělit od formy, forma se nedá oddělit od Od takovosti, forma právě je takovost, takovost právě je forma, toto pochopení nám manifestuje, nebo vyjevuje, kde vyjevuje, zase v té mysli vyjevuje, vyjevuje podstatu, Čili ta jedna mysl vyjevuje podstatu. A ta jedna mysl je takovost. A takovost nepřichází a neodchází. Přichází a odchází zdánlivě. Jak poznáme, že zdánlivě přichází a odchází, když sníme. No, tak jsme stále v jedné mysli, když se probudíme, tak jsme stále v jedné mysli, když spíme hluboce a nic nevnímáme, jsme stále v jedné mysli. Mysl je jenom jedna. Teď si ji různě rozdělujeme, snažíme se ji vědecky pochopit podvědomí a já nevím, co všecko. no ale v podvědomí nebo vědomí nebo jakýkoliv. Stále je ta jedna mysl. Hm? No a ta jedna mysl, protože hm? se dá srovnat se zrcadlem, s prostorem, proto může pojmout všechno, co se vyjeví. Hm? A to, co se vyjeví, se vyjevuje jako v zrcadle a to, co se vyjeví v zrcadle mysli. To se zdánlivě zdá skutečné, ale skutečné není. My jsme měli, my máme tam na sněhově skleněný dveře. A měli jsme tam několik ptáků, který furt eh, lítají na ty skleněné dveře, když se vidějí, až se tak eh, lítají tak myslí, že to je jejich soupech nebo co, když jsou v páření, no a furt se mlátějí hlavou o ty dveře až nakonec jsou, jsou mrtví s takovou hm, silou a s takovým přesvědčením. Oni fort mlátějí o to zrcadlo, protože si myslí, že to je něco skutečného. My bytosti popletené jsme na tom podobně zajímavý, protože jsme nepochopili tu podstatu toho zrcadla. To pouze odráží věci, ale odrážení věcí to neznamená, že ty věci, které se odráží, jsou skutečné. Hm? To, co umožňuje to odrážení, ta jedna mysl, ta, ta takovost, to je skutečný. Proto se to nazývá základ. Hm? A ten základ je stejný, jestliže spíme, jestliže sníme, jestliže se probudíme. To vypadá, jako kdyby to bylo něco jiného jiná mysl, ale je to stejná mysl ve svým podstatě. Ne ve svém výjevu. Hm? No a ten, ta stejná mysl se může vyjevit jedině na základě mysli, která vyvstává a zaniká. Bez mysli, která vyvstává a zaniká, my nemůžeme pochopit tu podstatu mysli, hm? která všechno odráží. A ta mysl, která vyvstává a odchází, je na základě důvodu a příčin. A ty důvody a příčiny není nic jiného než ty obrazy, které v tý mysli vyvstávají a který my se držíme jako něčeho skutečného. Jestliže to pochopíme, co se stane? Pak toto pochopení, může nám, kde? Ve v mysli? Hm? Vyjevit vlastní podstatu. Hm? Podstata nemá nic vlastního. Pouze, když se vyjeví, hm? tak se stává vlastní. Nehle, ona nic vlastního nemá. Pouze, když se vyjeví, hm? ve formě, v početcích a tak dále. V rozdělování. No, pak může mít vlastní podstatu. Na základě rozdělování získáváme představu o něčem, co někam patří. Že jo? Když nerozdělujeme, tak co může že někam patřit. No a ta mysl, která vyvstává a odchází na základě důvodů a příčin, ta má schopnost, ne jiná mysl, ta má schopnost vyjevit vlastní podstatu Mahajány její obraz nebo její vyjádření v obrazech hm? a její použití. Hm? No a teď se dostáváme k tomu významu, hm? arta, ta arta, ten význam, a ta dharma, ta jedna mysl, protože jedině ta jedna mysl, jakožto takovost, může dávat významy. To, co se nazývá arta, arta v sanskritu znamená jak objekt, taky význam. Když máme význam, tak máme objekt. Je to tak? Proto, jak už jsem řekl, v sanskritu, objekt znamená Alambana. Alambana je to, na co můžeme pověsit mysl. Je to tak? Když nepověsíme mysl na něco, získáme nějaký význam, no, musíme sami se nad tím zamyslet, sami to pochopit, hm? pak to dává smysl, jinak je to prostě prázdná teorie. Hm? Čili ten význam, jak se ta takovost, hm? skutečný stav věcí, ten to, čemu se říká, tedy význam, hm? to, čemu se říká objekt, hm? bez objektu ta darma se nemůže vyjevit, hm? potřebuje objekt, aby se vyjevila. Jestliže nemáme, jakmile je tam objekt, tak ten vyvstane na základě příčin a důvodu. Bez príčin a důvodu žádný objekt nemůže vystát. Hm? A když vystane, no tak Mysl mu dává vlastní význam. Hm? Ale ten význam je vlastní, jestliže je nějaký objekt. Jestliže objekt není, no tak ten význam nemůže být vlastní. Je to tak? Hm? No a jestliže hm? mluvíme o významu vůbec? Hm? Bez významu se darma nedá pochopit. No, tak když mluvíme už o významu, tak tento význam má tři aspekty. Význam čeho? Význam ty velké mysli, která je darma. Nebo mysli, která je v pozadí darmi bez mysli. Žádný objekt nemůže být. A ten objekt, který se vyjevuje v mysli, jakožto obraz, no, ten dává význam. Hm? Jestliže se nevyjeví, tak žádný význam nemůžeme pochytit. No a to, co se vyjeví, ta forma, ten počitek, to vnímání, hm? ta vůle, hm? to rozdělování, hm? to všechno nemůže být oddělené od té podstaty. Od takovosti prázdnoty, těla darmy, stavu věcí tak, jak je. Hm? No a tři aspekty jsou tedy velká podstata. Teď jestliže máme nějaký objekt, který se dá chytit, Ovšem, když ho chytíme, no, tak to je pouze hm, vlastně odraz reality, tak ten má velkou podstatu, protože z hlediska, skutečné takovosti nebo dženžu. Hm, z hlediska skutečnosti tak, jak je. V té skutečnosti jedné mysli, která má velkou podstatu, jsou všechny hm, fenomény si rovné. A proto hm, se k nim nic nedá přidat, nic se od nich nedá ubrat. Hm jsou prostě tak, jak se vyjeví hmm? fakta. Hmm? To neznamená, že zlo není zlo, dobro není dobro, ale jestliže studujeme cestu bodysatmu, to jsou zlo, dobro, Všechno se vyjeví jako fakta. Hm? No a tak zůstáváme v tom tichu rovnováhy, no a to je ticho Tí takovosti, která je ve všem. Trá dělá všechno rovný. A když máme velkou podstatu, no tak máme i velké vlastnosti. To znamená, že to luno lůno, luno tatágatu, to je to, jak se ta takovost manifestuje v nás v bytostech. Jak vysvětlují Mahajanové sutry, včera jsem se zmínil, ta takovost, pokud ji nepronikneme a pokud se ji držíme jako něco, co se dá chytit, a nechápeme, že se chytit nedá, že ať už sníme, Ať už myslíme, ať už eh, děláme cokoliv, je to stále stejná takovost. A ta stále stejná takovost se v, v nás bytostech hm, projevuje, jako to luno ta hm, přirozené budoucí. Luno tathagatu v čínštině se tomu říká žulaj dzang. Huh? Žulaj dzang znamená sklad. Huh? Sklad takovosti. Huh? <laughs> Výborné jméno. Huh? To luno tathagatu v nás bytostech, to je sklad takovosti. A ten sklad v takovosti, ta takovost by neměla žádné skutečné vlastnosti, pokud by neměla sklad v, našich, v nás bytostech, pokud by neměla vyjádření v nás bytostech. Pokud by neměla útočiště v náš bytostech, v, nás, v náš bytostech je to útočiště, je s překážkami, proto my ho nevidíme. Ale v Budhovi žádný překážky nemá, proto je s ním stále spojen. To je yoga, nedualistická yoga. Když to, ten princip budhovství v bytostech nemá překážky, no tak eh, jsme budhy, my jsme bytostmi, protože ten princip budhovství v nás se jedině projevuje na základě těch prekážek. Jestliže nejsou překážky, no my nikdy ten princip budhovství nepoznáme. Hm? To je paradox. A ty překážky jsou ze začátku velice silné, hm? ale když správně praktikujeme, jak tento traktát vysvětluje, hm? ty cnosti ne na základě toho, že patří nám, ale na základě toho, že patří ty jedné mysli, která je společná všem bytostem, hm? která dělá všechny bytosti, rovné hm, s, s buddhami. Hm? Pak z hlediska Mahajány ty budhové bydlí v těch čistých zemích, ve kterých se vyjevují. Hm? A ty jsou všude, bez žádného omezení v prostoru. To je filozofie hm? Saka Sutry. Hm? V jednom atomu se nachází nespočítatelné světy. Hm? Proč? Protože to luno tatágati vyjevuje tu podstatu, která nemá žádné omezení. Hm? A to luno tatágati v této tradici to je... Hm? Základ pro správné probuzení. Kdyby tam nebyl ten základ, no tak žádné probuzení nemůže nastat. No a v nedoristické tradici tento základ se, se mu neříká nirvána, protože nirvána je v protikladu se samsárou. Samsára není nirvána, nirvána není samsára. No a my chceme právě pochopit to, co nás dělá rovnými s buddhy, hm? ten přirozený stav. No a jak ho nazvat? Luno Tathagatou. Kdyby tam nebylo Luno Tatágatu, tak by se nikdo Tathagatou, nikdo buddhou nestal. A skutečný Buddha je ten, který překonal. Hm? Veškerá omezení, hm? rozdělování, soucná, nejsoucna, hm? přicházení, odcházení, čistoty, nečistoty. A právě proto manifestuje ten princip, který není hm? omezený. Ten princip je ve všech bytostech, ale v nás je omezený. Hm? Ale jestliže ho pochopíme, tak právě ten princip, ta velká podstata, je soutěstnosti, které nepatří nějakému jednotlivci, ale patří té velké podstatě. Jestliže je vnímáme jako ctnosti, které patří velké podstatě, získáváme právě jak Diamantová sutra učí, získáváme ctnosti, které právě patří ty jedné mysli A my se integrujeme do ty jedné mysli Tím, že se nalaďujeme v praxi těch dokonalostí. No a ta velká podstata, když už o ní mluvíme, nejenom, že má velké věvení, tady šiang můžeme nazvat věvením, bez věvení žádná podstata nemůže být. Jestliže podstata má nějaký smysl, musí mít nějaké věvení. A to věvení je velké, protože patří něčemu, co nemá omezení. Jestliže to vyjevení patří něčemu, co má omezení, no pak ty ctnosti toho ne, jsou samozřejmě menší. Jestliže to vyjevení patří něčemu, co žádné omezení nemá, no tak ty ctnosti, stejně tak jako ta podstata sama, na sebe navazují. Je to jasné? Vyjádřil jsem se jasně. No a tak máme zase tu tradiční trojici, hlubší pochopení, ty tradiční trojice. Budha, což nemá omezení, vyjevení Budhy, to je ta dharma. No a dharma má tu kriya, to jung. Jung znamená použití, použití je funkce. To je stejné slovo, hmm? Krya a ta velká podstata má velkou funkci. Asi nemáme lepší slovo na přeložení funkce v češtině než použití, hmm? ale funkce je lepší, protože to dává tu, ten aktivní aspekt. Je to tak? Hm? To, co je funkční? Ne, všecko, co je použitelné, je funkční, ale je to, je to tak? Hm? Proto ta funkce asi je lepší překlad, že má velkou funkci. Hm? Nejenom velké použití, já jsem to přeložil jako velké použití, no ale velká funkce se tady hodí asi líp. Jak to vypadá z Muny? Funkce je určitě dobré. Je lepší, že jo? Měl bych to opravit, no ale to je nekonečný, kdybych to opravoval. <tějí> tak má velkou funkci, hm? protože může, je schopná, hm? co kdo je schopný, ta vlastní podstata, která není vlastní. Hm? Žijeme v paradoxi, to je to mumon kan. Hm? <laughs> Brána bez brány. Hm? Ta, to velké vyjádření podstaty, protože tu podstatu bez vyjádření nedává žádný smysl, ale je právě velká, protože má velké vyjádření hm? a Protože má velké vyjádření, tak má i velké, velké funkce. Hm? Nebo může nechat vyvstat velké funkce, velké použití. A to velké funkce a to velké použití jsou veškerá. Hm? He tu pratya, veškeré důvody a příčiny, všech světských i nadsvětských, všeho světského i nadsvětského dobra. Jak i ve světě, tak i v cestě nad svět. Veškeré dobro patří ty velké podstatě, ne tomu malému individu, malé osobnosti, která vlastně nemá žádné opodstatnění v naší zkušenosti. Ale my si ji opodstatňujeme, protože vidíme stejně tak jako pták, který se rozbíjí hlavu O, o naše skleněné dveře. No? my vidíme to, co se odráží v tom zrcadle mysli, jako něco, co tam skutečně je, co se dá chytit, co nám patří. Hm? A co jsme my samotní. No a tím jsme frustrovaný no a jsme ve stavu stresu že chceme chytit to, co nám nepatří. Hm? No a tak v Japonsku dogen přinesl z Číny systém meditace, pouhé sezení. Hm. Tak si sedni na zadek. <laughs> A pozoruj to, jestli v tom najdeš nějaký smysl. Hm? Hm? Hledej. No a učitel ti pomůže, občas do tebe kopne, občas zarve. Nebo ti dá koan, aby si pochopil. Hm? Jak vlastní mysl nás klap, stále klame, jak si ji chceme chytit. Hmm. Když jsem byl v Burmě, hm? tak náš učitel, vznešený Pauk Sajado, nás vzal, z nás bylo pár mnichů, tak nás vzal na návštěvu k Mudon Sajado. Město Mudon je asi, asi nějakých 50 km na jih od Mulmein. Hm? kde je vedle Mulmein je ten Pauk, klášter. No a tam je jeden Mudon Sayado. Hm? Ten Mudon Sayado se stal velice známý, protože... Ty to znáš, ten příběh? poznám osobu, ale ne Aha. Ten Mudon Sayado, já jsem se s ním taky se nějak trošku seznámil. A ten Mudon Sayano je učil Anapána Saty. Hm? A jak učil Anapána Saty? Hm? Sedni si na zadek, seď a pozoruj dech. Žádná technika, prostě kde vidíš dech, tam ho pozoruj hm? a seď. No a teď nožičky bolejí. Hm? Jak dlouho jsi seděl? Hm? Hodinu hodinu? No, zkus hodinu a půl. Tak to nesedě, jak tady nás učí Honza. Oni sedějí tam, jak Peter Brambor, ale sedějí se zaťatýma, zaťatýma zubama. Samozřejmě moc prozdraví to dobrý dení. Já jsem se tak, taky zkoušel. Sedět, tehdy jsem mohl sedět se skříženými nohama, zatjatý zuby. Hm? No a e, sedět dál, hm? v šílený bolesti, hm? sedět dál. No a sedět dál, když sedíš že, hodinu a půl, no, zkus dvě hodiny. Seděl z dvě hodiny, zkus tři hodiny. Teď k němu chodili lidi, kteří měli různé psychické problémy, hm? má depresi. A já nevím, co všechno. Zázračně uzdravení. No. Žádná deprese, nashledano. <laughs> Jak z toho tři hodiny, no tak dobrý. Tak všechno pustil a, a, a už se vrátil domů a, a už se smál. No a stejně tak přišli lidi se všemi možnými problémy a i jsem slyšel, co se nevine. Že přišli s rakovinou, no, tak si sedni, no, tak si sedni a seď, no. No a oni seděli a, a seděli a seděli a seděli. No a najednou ta rakovina byla pryč, já nevím, nějaký zázrak nebo co, jestli mě nějaký nadprirozený síly, musel být fakt dobrý. Ale prostě vyléčil rakovinu tím, že prostě nechal sedět a tolerovat tu bolest. Jo. Byl taky jiný sajado, Sandlun sa jado, ten je zase nechal zhluboka dýchat a tolerovat tu bolest, jo, a sedět a zhluboka dýchat, no, až prostě už to dál nejde, jiné, tak to pustí. Jo. No ale tady, od samého počátku, prostě není co chytit. Proč? Protože právě ta takovost, to zrcadlo mysli, ta jedna mysl, ta může, když ji pochopíme, když ji nepochopíme, tak nemůže, ta může vyjevit veškeré příčiny a důvody dobra, jak světského, taky na světské. Jak hm? seď <laughs> a snaž se pochopit, jak to myšlení hm? nedává žádný smysl, hm? když se ho držíš. To co dává právě myšlení, to je ten paradox, dává myšlení, smysl, je to, když se ho nedržíš. Pak začínáme chápat hm? ty naše vásány, hm? ty impregnace mysli, tyma našimi zvykama. Hm? No a ty zvyky pak měníme na základě správné praxe, správného poznání. Hm? No a co je Budha? To je ta mysl, která ty vásány, které ty impregnace nebo nasycení mysli těmi zvyky, hm? které vedou k chňapání, k přivlastňování. ta mysl žádný ty zvyky už nemá. Hm? A z hlediska Mahajánové učení, obzvláště jak je učeno v sutře, velice populární v Číně, dharma Pundaríka, pravdivá dharma lotusu, to, Probuzení individuální je pouze prostředek k velkému probuzení, které nikomu nepatří. protože mysl sama ve své podstatě je právě ta taková, právě ta nirvána. Proto v učení transcendentální moudrosti nemáme jen dvě nirvány. Hm? Pokud Arahat žije, tak je, má nirvánu se zbytkem, to je těch pět agregátů. Když zemře, no tak ten zbytek odejde hm? a kam jde, nikdo neví. Hm? No a Mára, hm, ten zloduch ho hledá no a nemůže ho najít, protože jeho mysl nikde nebydlí, ale to neznamená, že existuje nebo neexistuje, to je ten zenový paradox. ani existuje, ani neexistuje. Hm? Nedá se uchopit. To, co se nedá uchopit, neznamená, že to existuje. Ale to též neznamená, že to neexistuje. No a právě velké použití ty podstaty a toho věty vyjádření ty podstaty, ty ctnosti, které žádnou individualitu nepotřebují. Ty jsou schopni nechat vyvstat veškeré dobro, jak světské, tak i světské No a teď on vysvětluje, že všichni budhové, Od samého počátku, to je bez počátku, použili hm, tuto Jánu, hm, tu Jánu velké mysli, která má velkou vlastní podstatu, vlastní vyjádření a vlastní použití. Hm, a všichni bodhy Tež nastupují do, do toho velkého vozu, vozu jedné mysli, aby získali právě tu bhumi, ta to znamená tu, ten základ tathatu což je právě ta takovost, ve které přichází a ve které odchází a tím manifestují právě ten skutečný stav věcí, tak, jak je. Z té jedné mysli se nedá probudit, z té jednu, jednu mysli se nedá zaspat, No proto je to jedna mysl, nedá se k ní nic přidat, nedá se s ní nic odebrat. Hm? Proč? Protože nebyla vytvořená myšlením. No a dnešní někteří... Já jsem četl něco, že někteří vědci hm, přestože se drží vědy, hm, no a dnešní věda je to bere už za fakt, že ta hmota se nedá chytit, hm. no a tak eh, dochází k názoru, že tam musí být nějaký princip, který jde za tím, co se nedá chytit, eh, to, co se chytit dá, manifestuje. Hm? No ať už to nazveme jakoliv, z hlediska buddhismu se to nazývá právě takovost. Hm? No a tak eh, to by pro dnešek stačilo, napovídali jsme toho dneska dost. No a eh, teď přichází vysvětlení toho, co bylo stručně ve stručnosti řečeno jakožto základ naší meditace. No a teď ten základ musíme nějak zažít a musíme nějak ho nějakým způsobem musíme vstřebat. No a to, co následuje, je vysvětlení, díky kterému my Právě to, co by nás mělo s námi, to by nám, nás mělo oslovit. Pokud nás to neosloví, no tak žádný víru v tom mít nebudeme. Jestliže nás to osloví, no tak pak musíme pochopit, jak to vysvětlit tak, aby jsme to mohli zažít, jinak to z toho bude průjem nebo. <těk> nebo zácpa, aby jsme to mohli zažít, no tak se snažíme meditovat správně. Meditovat správně je začíná tím, že se uvolňujeme, to je důležité. Jak na těle a na mysli, no a pak můžeme chápat to tělo a mysl jako jeden celek, to je dobrý základ. A to se právě děje v té periodě, když se nedanech, nadechujem hrubým dechem. To je skrz naše e, nosní děrky hm? nebo ústa. Yogím by neměl nikdy dýchat ústy. Hm? To je, není lehké, v tom se cvičí tibetani, že se snaží dýchat. Nosem a lezou na na hlavu Kajlaš. My na to nestačíme, no ale třeba někdy e, se k tomu dostaneme. A pak jako Milrepa, Milrepa tam sedí na Kajlaši a raduje se z každé negativní mysli. No, tak to není jednoduché. Hm? Proč se raduje z každé negativní mysli? Protože vidí, jak pochází. Hm? právě z té jedné mysli, která není umezená. Hm? Tak dobrý, tak dáme kolik minut? 19.15, to jsme mluvili, hodinu a čtvrt, že jo? A máme to do kolika? Do 1.20, tak dáme čtvrt hodiny Pauzu hm? a pak budeme pokračovat meditací na, zase na tři čtvrtě hodiny. No a pak dáme eh, nějaké té otázky, jestli budou a jestli ne, no tak eh, uděláme recitaci a tím skončíme pro dnešek. Dobrý? Tak tomu dáme třeba 20 minut, aby kdo chce si nějak protáhnout, ať se protáhne 20 minut, dobrý. Čili teď je přibližně 19.20, 19, 19.17, uděláme z toho 19.20 a 19.40. Jsme tady všichni, jo?